La C de ciències els ha dit la mestra que avui el tocava sortir, la pista a parlar, el de casa i la feina que tenen i on van a vacances per pan a Santa. Benvinguts al 17 programa de Ràdio Xerraira, el programa de l'Escola Barcelona i Mates. Un programa que s'havia d'emetre la setmana passada, però degut a la tempesta Glòria el vam haver de jornar fins avui. Comencem amb la celebració del Dia Escolar de la Pau. Van llegir un manifest per fer les paus, amb la natura i tot seguit vam cantar una cançó, tots plegats al pati. Bona tarda, nens i nenes de l'Escola Barcelona i Mates. Avui celebrem el Dia de la Pau i en aquest manifest per ensenyar-vos que la violència no és la solució als problemes. Dia de la Pau, on tots els anys a la nostra escola es celebra el Dia de la Pau. Un dia per recordar el lema No a la Violència, una paraula tan petita amb només tres lletres com és Pau, simbolitza conceptes tan grans com la tolerància, la solidaritat, el respecte i drets humans. El Dia de la No Violència i la Pau es celebra el 30 de gener en homenatge a Mohandas Gandhi, tot recordant l'aniversari de la seva mort. Des del sistema educatiu tenim l'objectiu i el compromís de portar el nostre granet de sorra per fer un món millor i transmetre la lliure expressió, la tolerància, el respecte per les persones i per la natura, entre molts altres bones convivències. El lema d'aquest any va més enllà de sensibilitzar en què coincideix la pau, ja que no tan sols es tracta d'absència de grans i baralles, sinó empatitzar amb el nostre entorn, respectar-lo, estimar-lo i anir-la cura. Recentement, el canvi climàtic ha ocasionat un tràgic incendi a Austràlia, un fet que ha afetat gran part del territori territori, provocant greus conseqüències com l'abandonament i la pèrdua de milers de llars, la contaminació i l'impacte en la salut dels éssers vius. Per aquest motiu, prendre consciències i batllar pel medi ambient ens permetrà fer un pas endavant, per, per la pau amb ell i deixar fer-li mal. Tots aquests fets succeeixen per falta de valor essencial a respecte a la natura. Està a les nostres mans. Per tant, construïm una societat específica entre els humans i la natura. Suma't a la lluita! <t 'n 'hi> S'agraguen els tigres! Els nostres companys de cinquè ens diuen algunes mesures per prevenir-ho. Ah! Som mosquits! Afortunadament! Mosquit tigre. El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix com les ratlles blanques al cap, al cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 i 10 mil·límetres. Els ous i les darreres s'hi duen en petites bases d'aigua estegada, en àrees exteriors properes a la presència humana. Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on greixen. La presència d'un mosquit és molt molesta per menjar tan elevat de picades que causen els germans famílies. Aquest mosquit té la capacitat d'actuar com a vector transmissor d'algunes malalties com les produïdes del virus, chitingunya, dengue i zika. A Catalunya s'han detectat casos importants d'aquestes malalties. Tots ells tenen atencentes d'haver viatjat a zones endèmiques com són el sud-est asiàtic, l'Àfrica o el Car carib, d'haver estat picats per mosquits durant la seva estada. Cicle de vida. El mosquit passa per quatre etapes vitals, ou, larva, pupa i adult. A cada una té un aspecte diferent. El mosquit pon ous i es desenvolupen en espais petits amb aigua tancada. Les femelles dipositen els ous fora de l'aigua, just per damunt del nivell de flotació, de manera que quan pluja, que quan puja el nivell queden submerg submergits. La presència d'un mosquit tigre és relacionada amb molt amb els canvis de temperatura. Quan puja la primer, les primeres larves surten de l'ou i viuen a la superfície de l'aigua. Al final de l'estiu i la tardor són els períodes més favorables per al desenvolupament del mosquit adú. Quan arriba l'hivern i hi baixa la temperatura Temperatura de les larves i els adults es moden. El radi de vol i l'acció del mosquit tigre adult és d'un màxim de 400 metres, per la qual cosa és molt probable trobar-lo prop del lloc de cria. Tot i això, gràcies al transport passiu, el vent o l'anterior de vehicles es pot desplaçar més distància. El mosquit tigre és actiu de dia, a diferència dels mosquits més comuns que fan vida nocturna, i les picades són molt més nombroses i doloroses que no les dels mosquit autòctons. On es troba? El mosquit tigre s'ha adaptat perfectament al medi urbà, i actualment pon ous a l'interior de qualsevol lloc de petites dimensions, que contingui aigua durant un mínim de 10 dies pneumàtics, germos, llaunes de beguda, cendres, joguines, bidons, galleres, pots, platets de test, etc. Els fons de cria es troben sovint a terrenys o cases abandonades, desertades temporalment o segons residències, on costuma haver-hi recipients d'escollats que contenen aigua de prusa. També poden localitzar jocs de cria a la via pública, com ara emburnats, fons, residus, magatzements i pas, etc. On no es troba el mosquit tigre nòdic no posita mai els ous on, on, en aigües en moviment, com ara rius i rieres, ni en superfícies i volums d'aigua importants, més de 200 litres, com ara els estalls. Tampoc no es pot desenvolupar on l'aigua s'evapora al cap de pocs dies. La manera més efectiva de frenar la de... producció proliferació del mosquit és evitar la posta d'os i el creixement de les larves. Això només s'aconsegueix eliminant els llocs d'aigua on creixen. Habitualment, acumulacions en recipients que es deixen a l'intempèdia. El mustic tigrà pot usar qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contini aigua durant uns quants dies. Perquè un ous de mosquit tigre esdevengi un mosquit adult, calen dues condicions imprescindibles. Que la temperatura sigui prou alta com a l'estiu i que les larves i pupes romanguin a l'aigua. Si l'aigua en creix s'evapora o s'elimina, les larves i pupes moren sense poder arribar a desenvolupar el mosquit. Per això és important la facilitat. Tarna la proliferació, evitant de mantenir envasos que facin de d'aigua estancada durant més de 10 dies. Als emissaris, la millor solució per prevenir i controlar el mosquit és retirar els recipients que continguin aigua. O neutralitzar-nos, esforadar-nos, dentir-nos, cobrir-nos o canviant nos l'aigua setmanalment per prevenir la proliferació. Cal cuidar i posar sota oberts tots els objectes i contenidors on es puguin acumular aigua, gerros, galledes, entrés, els plats d'animals, domèstics, plats de test, etc. I evitar que s'indundin, per exemple, cap girant-los. En el cas de l'hamefixos i objectes que no es poden retirar, s'han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d'aigua netejant els recipients i evitant que es tornin a oblir. En el cas dels plats de test, quan o no es puguin retirar el calmentir-los secs, els traumàtics s'han de mantenir secs i sota cobert. En els casos en què consideri imprescindible tenir una mena de recipient amb aigua i l'exterior cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima maia de 2 mil·límetres de mida màxima. Les picades. Com es poden evitar les picades? Les principals bessures que cal tenir en cotes són evitar l'entrada de mosquit als edificis instal·lant tela de mosquitera que impedeixi el pas a les finestres Portes i altes obertures. Portar roba de miga llarga, pantalons llargs millor i si són de color clar i mitjors limitar les activitats a l'exterior, a aleshores de més activitat al mosquit. Si opteu per l'ús de productes repel·lents per a la vei, cal tenir en compte les consideracions següents. limiteu una l'ús de activitats que hàgiu de fer a l'exterior i només durant el temps necessari. Compliu estrictament les instruccions d'ús que hi hagi a l'etiqueta del producte, especialment quan a nombre d'aplicacions diàries permeses. Eviteu-ne l'aplicació en infants de menys de 2 i 2 anys i sempre que es pugui també en els infants més grans. No poseu repel·lent a les mans dels infa infants per els poden posar a la boca o als ulls. En infants més petits de 2 anys només s'han d'utilitzar sota presó prescrició pediàtrica. En general, no s'ha d'aplicar el producte a la cara. Quan ja no calgui el repel·lent, cal netejar bé la pell amb aigua i sabó, i també la roba que hagi estat en contacte amb el producte, perquè se n'ha d'evitar l'exposició continua Continua. Si patiu alguna mena de reacció a la pell, cal rentar-se bé la zona amb aigua i sabó. I s'ho creiem necessari, truqueu al, al CatSalut despon o acudeu al vostre centre de salut. Què cal fer amb les picades? Amb una picada de mosquitira cal actuar en general com a la resta de picades de mosquits. En aquest sentit, cal rentar i desinfectar bé la zona de la picada i tractar-les... Els símptomes Renteu la zona afectada amb aigua i sabó com és aviat millor No es fregueu la pell Remolleu-la en un lloc de fregar-la i aixugueu-la Tracteu de mantenir la zona neta i aixuta fins que disminueixi la irritació Eviteu de rascar-vos Apliqueu una compresa de gel o gel embolicat amb un drap a l'aire de la picada En cas que persisteixi les molèsties Truqueu al Cap salut respon. No feu torniquets, no preneu estimulants, aspirines ni qualsevol medicament per al dolor que no us hagi escrit el metge. En la majoria de casos, les picades es poden tra tractar a casa fàcilment. Hi ha productes comercials i productes casolants, com el vinagre, l'alcohol decorat o el gel, que disminueix la picor. No obstant això... Algunes persones tenen reaccions herèngiques que poden ser greus. Truqueu al 112. Al 061, que CatSalut respon. O cerqueu assistència mèdica d'emergència se patiu. Dificultat per respirar, inflamació en qualsevol part de la cara. Sensació d'opensió a la gola, sensació de debilitat, conodació blabosa. La informació ha sigut donada per Sofie Esquerra González, que no tot disfruto. Jusquens o gratis menys. Alumnes de 6a C de l'Escobers a Oimates. La informació ha sigut proporcionada per la Generalitat de Catalunya. Gràcies. En continuació, el conte de Rodrari de la col·lecció Contes per Telèfon, ha explicat per tota la classe de cinquè A un conte on hi ha una escopeta molt especial. PAM! El caçador que no estava de sort. Agafa l'escopeta, Josep. Agafa l'escopeta i vés-te'n a caçar. Demà es casa la teva germana i vol menjar polenta i llebre. En Josep va agafar l'escopeta i se'n va anar a caçar. De seguida va veure una llebre que de bot sortia d'unes mates i corria per un camp. Van canonar l'escopeta, va apuntar i va el gallet. Però l'escopeta va dir pum, així, amb veu humana, i en comptes de disparar la bala la va fer caure per terra. En Josep la va replegar i se la va mirar meravellat. Després va observar gentament l'escopeta i semblava ben bé de sempre. Només que en comptes de, de disparar una bala va dir pum, a una veueta clara i alegre. En Josep va llogar fins i tot dins del canó. Però com era possible? Vejam, que si hagués algú, efectivament a dins del canó no hi havia res ni ningú. I la meva mare, que vol menjar llebre? I la meva germana, que se la vol menjar amb polenta? En aquell moment, la mateixa llebre d'abans va tornar a passar davant d'en Josep. Però ara, Portava un vel blanc al cap i flors de tarongina sobre el vel. Duia la mirada baixa i caminava a passeigs menuts menuts. Ves, va dir en Josep, fins la llebre també va casar-se. Paciència, tiraré a un faiçà. Una mica més enllà del bosc, efectivament, va veure un faiçà que passejava pel camí, no gens poruc com si fos el primer dia de cacera, quan els faissants encara no saben què és una escopeta. En Josep va apuntar, va aprendre el gallet i l'escopeta va dir pam, pam, dues vegades, talment com una criatura amb la seva escopeta de fusta. El cartuig va caure a terra i es va espantar. Unes formigues vermelles que van córrer a refugiar-se sota un llibre. Mira que verba, diu Josep, que començava a enrabiar-se. La mare estarà contenta de debò si torno a Massarro 8. El faiçà, que quan va sentir aquell pam, pam, havia anat cuita a corrents a amagar-se, va tornar a comparèixer i aquesta vegada el seguien als seus patins en filera, mentre es escapava el riure per sota el nas i darrere de tots anava la mare, que folla i satisfeita, com si li hagués tocat la grossa. Ah, pot estar contenta tu. Tu ja fa temps que et vagues caçà. I ara jo aquí tiro. Va tornar a carregar l'escopeta amb molta cura i va mirar al seu voltant. Només hi havia una merda d'una branca i xulava com si digués, dispara'm, dispara'm. I en Josep va disparar. Per l'escopeta va dir, BANG! com la que no hi historietes i va afegir un sorollet que semblava una rialleta. La mena va xiular més alegrant encara, com si deves, estirat, estirat, i no m'ha encertat. Ja només pensava, va dir en Josep, ells veu que avui hi ha vegades copetes. Has fet bona casera, Josep? li va preguntar a la seva mare com va tornar. Ja ho crec, mare. He agafat tres esrabiades grosses i vaques. Ja veuràs que bona seran la polenta. I així acaba la història del caçador que no estava de sort. Caçava ah, algun embarbussament. Em Els nostres amics de tercer en són especialistes. Seguidament la primera entrega. El tàpil, pons i vella de plom. Una embuxada, una embuxada que la desembuxarà. El té un desembuxador que la desembuxi. Un desembuxador serà. Jo la se desembuxarem perquè sé desembuxar molt bé. Paola, paola, pare de taula, pare del bé, que en tu em parés de bé. del pou i ha rebut un cop al cap i al peu. Senyora, vinc de volta a la senyora, a veure si la senyora, senyora, no senyora. Senyora, dir-me a la senyora que la senyora no senyora. Bon dia, tingui senyora. La resta de la rosa corre pel carrer, per què correm, jo no sé que el de senyor polirà un bon de senyor polidor serà el nord de senyor polidor jo que no soc un de senyor polidor ja sotge un jurtjat menja setge un panjat Quina enrenou amb la glòria Els de quarta ens parlaran d'aquest temp, d'aquesta tempesta el dia 20 de gener un borràs va entrar a la península ibérica i va portar fort vent. Pluja i onades molt altres. Li van posar el nom de Gloria. Des de dimarts que els meteoròlegs van dir que estaven en situació de perill. Van tacar moltes coses, van dir a la gent que no s'acostessin al mar i que no agafessin el cotxes sinó era molt necessari. Dimarts al matí se'n va anar la llum i dimecres i dijous van tancar l'escola. Les platges van quedar plenes de la sorra, amb molta brutícia, acabar arribar al mar i coses trencades. Un home de Palafrui va anar a Palamós a la barca i va caure al mar i es va morir. Van ser quatre dies molt perillosos. A l'escola també fem teatre en orari lectiu. Alguns alumnes de quart i sisè van escriure a representar amb el mestre Matias. Aquesta obra que escoltarem educació infantil. I jugar. Vinga, som-hi. Com ho molt dolent. Ara ve supera la cap la No, com jugar? Jo ets una Les nenes no poden jugar a futbol. Però... Però si vull jugar, no pots, ser una nena, marxem-li, no s'al·lant. Els meus noms deixem jugar a nens. I m'ho cal fotre, som jocs de nens, i això jugar a la queda del la meva mare i s'ha jugut molt bé. Tranquil, a No hi ha jocs de nens i jocs de nena. És que és injust, i les n'intens sols teníem de jugar, haguessin els deixat jugar-se'l jo. Nens, m'hi haguessin classe? Abans de començar la classe de matemàtiques, vull dir una cosa que ha passat a l'hora del pati. Vosaltres creieu que hi ha jocs de nens i jocs de nenes? Sí! És clar que sí, les noies no poden jugar a futbol. Perquè no poden? Sí poden, jo jo jo gairebé cada dia. Però tots ets una nena, per què no jugues a jocs de nenes? És que no vull, jugar a futbol. A veure, anem a parlar tranquil·lament, sense vellar-nos. A eh, vosaltres us sembla bé que no jugui Mili. Sí! Us explico que fa molts anys, quan jo vaig començar a estudiar, per ser mestre, era una mica estrany que les dones estudiessin. Però amb el temps, es van adonar que per estudiar només es necessitava pensar i dedicar-li hores a llegir. I això ho podien fer tant els homes com les dones. I al principi no li feia vergonya que es burlesin de tu? La veritat... No, gaire. Vaig tenir la sort que la meva família em va ensenyar des de molt petita que podia fer el que tingués ganes. Quan jo visito la meva àvia, m'hauria d'enfilar-me les tanques amb els meus cosins, però ells arriben a mi, i diuen que em sentin nen i no m'agrada. Us diré una cosa. Quan jo tenia 15 anys, ajudava el meu pare en el seu taller. A ell li encantava ensenyar-me com funcionaven els motors i a mi m'encantava aprendre. Això ho poden fer els homes i les dones. I per... Però això és feina d'homes. És el que es deia abans. Però per arreglar cotxes només es necessitava saber com funcionen i tenir molta cura. I per jugar a futbol es necessiten que t'agradi. I dues cames per córrer i dues peus per xocar la pila. I això ho tenen, tant les nenes com els nens. Ai, vistes després, que no es fa servir. <coughs> És que, és que i mi no futbol. Jo vull ser tranquil·lament i així el llibre. Bairebé tots els llibres catalans no demanarà de comitats se'ls ha escrit tot. Llavors, què hem après amb aquesta xerrada? Que no hi ha de nens ni de nens. Que podem jugar al català, dones, i no hem de deixar de fer coses que tenés o menys. Molt bé. Us proposo que a partir d'avui cadascú pot jugar el que tingués ganes. Us sembla Sí. sí. Molt bé. A la primera, quant ha anat aquí? Bé, ja has cuinat? No, anava va comprar alguna cosa ja feta. I si cuiner, una cosa junts? Em passés a la cuina? Sí, és que cada vegada bé, em sembla molt llibertat. I a ja més és que, tot el que em sembla divertit. Molt bé, cantigues, que bona, d'arribar-te, pati. Hi ha nenes que ajuden a jugar, i més que fan milleres. Per sí, perquè si, estic per per si tranquil·la i llegia el meu llibre preferit i una altra anem que està llegint molt bé com ja hem esmentat abans degut a la tempesta glòria vam haver de suspendre la setmana passada el programa Normalment, o en recomanacions o ho es fem en directe. Aquesta setmana, però, els alumnes de 6è tenien previst una visita a l'arxiu municipal. Per tant, hem hagut de gravar la seva intervenció. Disculpeu. Bon dia, la morat. Hola. Quin llibre has dit? Eh, el amuleto de Sorcanda. De quin editorial és? Eh, és un llibre del círculo de directores. Ah, molt bé. És una coerció o és un llibre illat? És un llibre És un llibre illat, molt bé. De què va? Aquest llibre va d'un nen de 12 anys que es diu un estanyet i és un molt bon poderós que vol menjar l'últim llibre que es diu sigut. Ho tens no? Bueno, tu no, espè, espè, no fem no espòries. Tant de tard? Moltíssim. I quantes màgines has dit que li he llegit? 400 i, i pico. 400 i pico? I, I quant, has, quant has estat per llegir Un mes. Un mes? Va, fàcil. Podeu-te dia 30 i... Bé, no? Sí. El recuperaries dels doncs, nostres uh, uïdors? Uh... Sí, però que passa és que és molt difícil. Per què és difícil? Perquè és de molta intriga i és molt i l'has de seguir bé l'intrigua, no? Bé, sí. no es al final, que si no, ens dirien alguna cosa. Moltes gràcies, Morat. Val dir que aquest llibre forma part d'una trilogia. Va ser escrit el 2003. I ja s'ha escrit la segona part, de Lawrence Eyre. En la molleta de Sarkanga ha sigut considerat per el Booklist Top i el Best Books com un dels 10 millors llibres de fantasia del 2004. Esperem. Com ho dic, Bon dia, Ara. Bon dia, Josep. Quin llibre't has llegit? El cas de les llaminadures misterioses. El cas de les llaminadures misterioses. De quin editorial és? És de l'editorial Macmillan. Macmillan. Mm, molt bé. I de clar. El llibre va d'una noia, que és la Clara, i fa el de detectiu, i en aquest cas ha de resoldre un problema amb, uns, amb unes llenadures. El llibre està en català, però unes frases estan escrites en anglès, i així també es poden aprendre una mica aquest idioma. El recomano perquè és molt divertit. A més, el llibre té alguns dibuixos amorós, i si el frega se sent dolor, per exemple, de maduixa, en la pàgina 45. Uo, oh, de maduixa, mm. i et pregunto, totes els uo's són agradables de dels llibres? Eh, no, no. Ja no? No, ja no. no. A veure, posa'm un exemple d'alguna uo que no sigui agradable. Eh, ja eh, en algun moment eh, eh, un protagonista es, es, es fa... Es... Què fa? Eh, què fa, què fa? Vau a la Fa, fa mal olor i no pots fregar i... i... I, i, I, I, i per què ja fa mal olor? Per què t'estutxa? No, perquè un moment del de, de llibre passa això. En un moment del llibre passa sí. això i fa mal olor. Sí. Cau en algun lloc que no ha de caure. Sí. Ai, que me va bé. Està bé, el llibre, però... Sí. Sí? Ojo sí. és interessant. Sí. Molt bé. Bon. Qui és el seu autor, no saps? L'autor és Javier Fonseca Javier Fonseca, molt bé, doncs ja sabeu aquest llibre molt interessant Bé, aquests dos abutnes avui estat d'excursió a l'arxiu municipal pertanyen a la classe de 6EA No, Jaiva Tu no fas 6EA, eh que no? Eh, no Fas 6EB Sí. I ens vies venir a algun llibre, eh, que sí? Sí. Has Esplica, quin llibre? Les Trancats de la Rata Pudent. De quina col·lecció és? De la col·lecció de Jerónimo Stilton. Ah, un Stilton, ja n'hem provat d'altres vegades. Editorial? Destino. T'ha agradat el llibre? Sí. Per què? Um, aqu aquest llibre m'ha agradat perquè m'agraden les aventures de Jerónimo Stilton i aquesta vegada la l'aventura passa en les clavagueres. A les clavagueres i sí. sí, se sent lo bo de l'escola bagueres o ens la podem ima imaginar? Eh, ens la podem imaginar molt bé, expliques, expliques. Eh, tots comencen a sentir molta pudor i volen saber d'on ve aquest tapudor en Jerónimo comença a investigar va, va trobant que totes les cases per on va les ha comprat la mateixa persona i hi ha unes furgonetes que posa en, en el ratol seny clau. En el ratol, seny clau. Sí. Uh -huh. Això el porta investigant d'on algú treu, treu eh, tants de diners. Eh, resulta que unes trates de claveguera s'ho volien quedar. No, no, es al final, no es puguis al final, que llavors els editorials no, no compro gent i malament d'aigua. T'ha agradat el llibre? Sí. Quantes pàgines té, més o menys... Una cent cinquanta. Cent cinquanta pàgines. Quan has estat per llegir-te'l? Tres setmanes. Tres setmanetes. Molt bé, Ohio, moltes gràcies. I fins aquí el setè programa de la Xarraire, el programa de l'escola Barceló i Bates. Per motius que no podíem controlar, la setmana passada no vam poder gravar, per això hem estat aquesta setmana, i us emplacem a tots la setmana que ve, dimarts a aquesta mateixa hora, a la 17a edició del programa La Xerlaina, en aquesta casa, en aquesta missona Ràdio Pagallofrogell Moltes gràcies a tothom per, per, per la vostra paciència i per escoltar-nos. Fins la propera! I xuta tan fort com el pare del cor i del guà